Навіть світла смолоскипів вистачило, щоб мері помітила мішки під її очима, мляві складки у куточках губ. І хоча на її чудовому чіпці виблискували діаманти, проте те навіть ця розкіш не могла приховати хворобливого, стомленого вигляду королеви. Тільки очі її величності були такими, як і колись, променистими, Лагідними і дуже добрими Ваша величність У мері на очі не сльози Вона раптом відчула болісний укол у грудях Може, якби не вона, то Кет народила б королю дитину І не було б усіх цих наступних викинів Ваша величність, вибачте мене Вона все-таки упала перед Катериною на коліна Цілувала її маленькі руки Відведіться, дівчинко моя, моя мила сестриця, я так рада знову бачити вас!» Мері довелося опонувати хвилювання, з істинно королівською поставою вона вітала інших вольмож і перів, які наближалися до неї. Брендан уважно спостерігав за нею і мимоволі відзначив, наскільки добре запам'ятала принцеса все, чому він її навчав, розповідаючи про партії при дворі. Вона була відверто люб'язна з тими, про кого він відгукувався, як про союзників, але холодною з тими, кого Брендон охарактеризував не зовсім схвально. Вона лише простягнула руку для поцілунку Бекінгему і його брату Вілчеру, зате була привітна й мила з Норфолком. А коли наблизилася до Вулсі, то на очах усього двору опустилася на коліна і поцілувала його єпископський перстень. Мі, лорд-канцлер, ми багато схвального чули про вас, про те, який ви щирий друг короля і чудовий політик. В Вулсі неабияк потішила увага сестри короля. А навколо тільки розмов було, що принцеса одразу дала зрозуміти, на чиєму боці, і багато хто косився на Брендона, здогадуючись, що це його рук справа. А він тим часом лише посміхався. Мері була його людиною, і він відчував до неї вдячність і замилування. Та водночас і равнував, адже ця дівчина була такою кокеткою, як вона дивилася на всіх цих вольмош і державних радників, навіть на старого єпископа Фокса дивилася так, немов намагаючися зрозуміти, захоплюється він нею чи ні. А коли Генріх представив їй свого люб'язного Лонгвіля, безперечно красивого чоловіка, Брендон занервував. Він добре знав цю її звабливу посмішку і чарівну манеру – кидати променистий погляд з-під навпів опущених вій. І чому вона так затрималася перед лонгвілом, навіть не поспішає забирати руки з його долонь? Ревнувати було марно, але Брендон ревнував. Він почав пробиратися до мері, немов вирішивши нагадати їй про себе, але тут сталася невелика затримка. Мері вже пройшла, а перед Лонгвілем стояла Джейн Попінкорд, застигши, мов укопана і затримуючи процесію, що рухалася до палацу. Тепер усі погляди мимоволі зупинилися на ній. Брендон м'яко взяв Джейн під лікуть, відірвавши нарешті від Лонгвіля. Не роби так більше, моя люба, зашепотів він їй на вухо. Історію твого роману з його величністю ще не забули, і тобі не варто привертати до себе увагу, особливу увагу королеви. Сам же Генріх немов і не помічав Джейн. Лише коли в кімнаті Мері він побачив, як її слуги вішали на стіну гобелен з купанням Джейн, він розвеселився. Прекрасний килим. Яскравий і майстерно виконаний Я на ньому як живий І Брендон теж А ця мила купальниця Джейн Попінкорд Якщо не помиляюся Вона ж у твоєму почті, Мері Він озирнувся, Пошукав фрайліну очима Ледь помітно посміхнувся їй Але вже наступної миті Заговорив про те, що йому час Вирушати в церкву, а Мері Варто відпочити після дороги про Джейн він більше не думав, вона була в минулому. Інтрижка з Бесі Блаун цікавила його зараз куди більше. Мері помітила його байдужість до Джейн і схвильовано подивилася на подругу. У Джейн був дивний, трохи відсторонений вигляд. Вона, не мов, марала наяву. Мері навіть довелося кілька разів покликати її, щоб Фрельна отямилася і допомогла їй роздягнутись. Потім Мері усіх відпустила. Біля її розкішного ложа Стояв домашній аналой І Мері в самій сорочці З розпущеним волоссям Опустилася перед розп'яттям на коліна І довго молилася Була ніч перед Воскресінням Свята ніч У Мері на очі Навернулися сльози Коли вона почула опівнічний спів Дзвонів Христос воскрес А дзвони, що повернулися з Рима Радісно ознаменували цю подію. Існує повір'я, за яким усі дзвони, що затихають у страсний четвер, вирушають до престолу святого Петра в Рим. У неділю король просто таки розчули в мері, коли після богослужіння в соборі святого Павла вийшов на ганок, де, нехтуючи розкішю свого убрання, став на коліна й омив ноги більш як двадцяти жебракам. Потім проїхав на коні найбіднішими кварталами, роздаючи милостиню нужденним і обіцяючи молитися за них. Його дії цього дня були традиційними, але Генріх так щиро поводився, що полонив юрбу. І коли він повертався на чолі пишного почту у Вестмінстерський палац, здавалося, все місто вийшло привітати його. А потім був чудовий банкет. Упродовж трьох годин під потріскування смолоскипів гості смакували найвишуканіші страви, а поява кожної нової страви супроводжувалася громом фанфар. Потім показали балет, у якому взяли участь 54 танцівниці. А згодом у величезну залу закотили цілий штучний ліс – Генріх схилився до сестри, пояснюючи, що він називається «Парк доблесті й любові». На кожному з кінців цієї споруди вивищувались позолочені вежі, у яких сиділи по шість гарненьких дівчат і посилали гостям повітряні поцілунки. Земля у штучному лісі була в суціль укрита квітами з яскравої парчі – а листя було зроблене із зеленого шовку. У центрі саду проглядалася арка, і глядачі зааплодували, а потім закричали, коли під аркою з клубів кольорового диму вийшов срібний дракон і викинув полум'я. А потім заграла музика. В залу увійшли лицарі у блискучих обладунках з високо піднятими мечами, і вступили в бій з драконом, відрубали його бутафорну голову і поклали її до ніг Мері.